Aizber prestal zaude? Oso preste ta zu? Bai. Ohartu naiz ikasturtea amaitzen ari zaigula. Ari gara, pizkanaka bai. bukatzen eta maiatzare joan zaigu. Maiatzea, bai. Bai, bai, bai. Baina bueno, irailan itsuliko gara. Bai, espero. Ez? Espero, espera. <laughs> Espereduago. Baietz. Bai eta gure gaurko konbidatua maiatzeko lore alda? Esan dezakezu, eh. Bai. Eh, bueno, Loria Ja, lori alertua, gustatuko gustatu kolitza edakagoa, indikan kapuilo bat izaten jarraitzia. Bueno, izan zaitezke kapuila bat, eh? <risa> <risa> Oitu, digabe! <risa> Gupiskabagera. <risa> <risa> bueno, haotxa ongi du. Bai. eta gero itzeingo dugu bere ahotsai buruz. Hai da. Wikipediaek e, zer dio? Gure gaurko gonbidatuai buruz. Ba, gure gaurko gonbidatua oiartzuarra da, bere eguneroko lanari aktore lanak gehituzizkien bi urte zituera. Lezoko Orrats Antzerki taldeko kidea da eta oiartzungo Txinalka Antzerki taldeko zuzendari edo gidariare bai. Asteburu honetan egingo dute kurtxo bukaerako emanaldia oiartzunen bertan eta izan dezakegu alaia dela eta Den, joaten den lekuan hori jartzen duela, ez eh? alaitasuna eta bizipoza. Hoi hartzunen futbol partiduetan ere ohiuka sumatuko du, hainbat entzulek bere taldea animatzen eta aztak iguna da, ahortxa zer moduz duen beneberetan gaur orduete hitz eta pitze aritzeko, edurne aigirre zabala, ongi etorri amapola morera. Kaixo, arratxaldean. Asmatu dugu. Bai, bai, bain arte bitza dena aspatu zute, eta nabaituko zuten bezala, neko urratua dakat. <risa> Bino, ez da kontua, merezizun, aste bukara ontakua. Bino, berdin du, zeinen kontra jokatzen dugun, beti bukatzen dut berdin. Eta da, izanik nere e, lanbidetako tresna bat, baz, geixio zain nuke. Bino, ezin dut, eta nahiago dut hautsi gabe gelditu, kriston buruko minekin mineo. Nola, nola zaintzen da, ahotsa? Ahotsa ba, bueno, e, gauzo, hotzak e, ez hartzeaki, hartzeakin, e, bere, ton, behar den tonuan itse ginez, hola zaintzen da, bine honik, kirola denin eta alabadutenin juistutaldian, e, ez dut, ez dut neurtzen. Ez dut neurtzen. Eta gero ez da, oi bakarra, ez da partidun, Ixuka itzia, baizik, eta geho, bueno, suertatu zen festa, eta girua, uhum. ba, horrekantaik, eta, bueno, eta niko, niko petraldua dakat. E, eta oi hartzun irratiko entzulek jakingo dute, e, zergatikan, ba, ortsia, oi lehenengo mailarako bidian do, eta, bueno, ba, alazne inziarten ama, lolon ama delako edurne, eta <laughs> alabak bineo gehiagual bizituz partiduak. Dudik abe, dudik abe, ze... Gure garaia gaur egun uain dikane bire asko gelditzen da, emakumea parekatzeko gizonezkudan eh, parea, bino gure garaian ez da oire. Ez da oire, gainea izanik euki genun jolastokilea zebeko zorua zen, teniakortzenaz, kortzenaz, nahi guztatzen zin fubola, bino asin bezain pronto panpano baten kontrajon itzan, eta orduan bukatu zin ere fubolako... 8 ura goztiak. 8 karrera futbolistikoa. Bai, horbokatu zen. <laughs> Bakuke gaurko karrera ekingo jogu. Eta hasteko, guain dela amagoste egun izan zen e, gombidatuak, Alessandra Zakek e, galdera bat utzizun. Zutzat, jakingabe nortzinen. E, eta, hause, beak utzitakoa. Bueno, e, galdera izango da, Polonia entzuten baduzu, Polonia itza entzuten baduzu, ze berura etortzen zaizu be Poloniara ta hoeche Polonia euskalduna <laughs> <laughs> Bai politi izango litzake guk ere beste ama beste azatia, ez? Ba, gu ere Polonian ikustia eta gure burua han sentitzia. Eh Ben bengos vintzate wan entzunta uh -huh. Polo Poloniako bat euskeraz hitz egiten miresmena. Sortzen zait momentu hontan. Eh, ze, ezakit, ez dakit ezin ezkoa da hemen jendia eotia bere bizi guztian bizitzen itzik ez esati euskeraz eta ikustia Poloniako neskabat olako interesakinez eta Polonia iburuz ba, askoik ez dute esan ez naz bat terebida eta gehi egiez makarrikan noi e, gustatu kolitzailak ez oriontzea makarrikan galdera indun bezala itiagatik esango diogu Zorion du zula, postuko da asko. Eta zuke utzi berko jozu, kaldera urrengo gombi datuai, baina oibukai bukaieran. Bai, bestela kausak egin egizango dia. Oida. Eta aurkezpanean e, esan dugu, pertsona halaia zehala edo izautzen zaitugunak bintzat e, oi jasotzen dugu, zu, zuazen lekura bizipozakin, e, zuazela edurne, garrantzitsua da pozik bizitzia. Ba, negarritia eta tristeotia askotan tokatu zaionantzako, ba, nerea dinakien eta momentu hontan ikaragarri eh, importantia. Ze, azken finin, eh, iristenak momentu bat konturatzen zana atzeakazin zala junez, eta ainkarrantzitsua da, eh, alaiotia, eta ez dakit, eh, positibismo hori, ondokua egin botzia, ez. Ba, ba, ala saiatzenaz, eta ala bizitzen dut gauzak. Oso intentsuak ze ala tokatu zait beste modu batea ere, eta momentu ontan behintzat, nire buruakin, hain gustoran hau eta hain beste gozatzen dut itentzuten gauzakin, ba, ala sentitzenaz. Ala ja, eta zorion zua, eta, gero, entreko milas esaten den bezala, baino bai, bai, momento oso politia oso politia. Eta soriontasunaren garrantzia edo bizipoz hori zer da berezkoa edo bizitzak e, erakusten du garrantzitsua izan daitekela edo badela pozit bizitzea? Nire ne, ne, kasuan bizitzak erakutsi nau. Bizitzak erakutsi nau ze nik oh, kristun geni jo txarra dut. Geni ez, mala hostia dut. Eh? Euki dut. Huan dikane badut bineo... Ikasi dut e, den guakin, ba, ba, bueno, ba dena bigunduin berdela, ez, bizitza bizitzantan, eta joe, merezidula bizitzia. Gainea, bitu, hain txuxen, esango ze, dut, ezen dut, esango dut, bizigan tokilean bizita irutzen zait, alako lujua, eta hau apruestu berra do, apruestu berra do, bizitzengen jendikin, konturatuta ze jendik, zema, zema lanitzen duen, ezerren e, e, truke. Ordun, oi baloratu in berdatak, ta, ta no la etza gustu ereengoa ta ta ta oi ta, ta aurrea jarraituta postik eta zen eharrita tokatzenenine <laughs> iken dugu, ez? Ordun, alden gustitan soriontsuak izaten saiatu berdu. Bueno, ni behitsat. Eta inbidiaz esate dizute, eskezu bete postik zaude. Bueno, bueno, neki den tendengendik badaki Betien ez dela hola, ez. Mm. ez. Mino, ez, ez, inbiriz ez. Nik usteut, pixkana, pixkana, denak, denak, ikasten, denak ikasten dugu. Gastima da, den-dene ikasteko bizitza batekin igual gutxiki gelditzen zaigula, ez. Beharko genukela bigarren aukera, bat. <laughs> <laughs> ez, ja, <laughs> adineakin ikaste joteko baizik, eta, ja, zira, ziratik, kan, ja, jakinak izateko, ez. Edon aipatu duzu beresz e, malaostia baduzula edo malaletxean eta baretzen ikasi duzun. Baina berrogeita bi urterekin egitera osartu zinena egiteko alegia bapatean e, den autzitan zerke murgiltzeko, hor behar da. Malaostia ez dakit behar da, baina zerbait indartzoa behar da barrendik. Beharra. Beharra. Momentu horran zerbait berrun nere bizitzatekan ez eskapo baizik eta nolapate e, burua beste toki batin jartzeko edo goxo sentitzeko iten unakin. Ze iristen, e, e, bizitzan ez, zehar, jo, ba, zenbatetan ikusatentzu, bueno, nik hau dakat. inin berdut, bineazuk nahizu lako, baizik eta egoerak bultzatzen zaitu lako, ez? Eta berro gaita bihurtekin, ja, erabaki nunin antzerkila, antzerkian sartzia, Jo, izan duzen, noin? nola izan zen, konta egoztu? Ba, beira, goiz batin lanin, bueno, goiz batin ez. Hamala bortekin hasi nitzan, eta orduzkoztek nint lanin nahi nitzan. Orduan, alako batin lanian nahi eta entzunun irrati Donostian donosti baseola, antzerki tailer bat, eta eta nola izaten dela, esaten txula, ping! Nibanekin neia izila, esaten, netzako zola iragarki joi, donosti jan bat bat antzerki jaiten zena. Eta momentu hortan, ba, bueno, arratxaldik neko libriak nitun, Ta zan, ba, hausia da nire aukera. Eta zinitza, ba, patean sartu nitzan e, arratxaldero lau disiplina batin, eta izaten zen, iritsi arratsaldeko bostetan, klasea, nire burua, lertzea, nik histori guztiak ez, Klase sartu eta aztu iten itzan mundu dutaz. una unatera nahi. Ke ba? <risa> ja hor du haietzen zerien ez bukatu itza eta hor du kotxia Eta utxetik hasi zinen, sanat, bai. lehenago etzen nuen aktore eta zuzendari eta denetan zabiltza. Bai, bueno, zuzendari jana oso itzpotolua da, eh? <risa> bueno, bai, gidaria, zango eh? genuka gidaria. Bai, eh, ituruzko ni hauzo batekoan, ituruzko hauzokua eta han festak itentzen, eta geokin berrizaten genituen. Eta orduan bat festetako egun batzen, antzerkila itentzen. Eta han parte hartzen nuen, bine honi kriston bildurrakin, nehar saio batin inberrizaten nuen hasi aurretik, harin, harin badantzatu, nere kirillo guztiak usiatzeko, bine honi sentitzen dozentitzen hitzani holtzan basan honi etorri zin eta gaitikan Donostiaren bertan bazeola tailerra ba apuntatuen hitz ba, apuntatuen hitzanin apuntatu baldintza zen ordainduin bertzen e, kursua ara bilerara jun aurretik eta ni izan izan bakarra ordaindu gabe jun itsana eta ohandikan e Antzeon zuzendariak gogorazten hau goa a ha, usten opatu gabe zenola ohandikan <laughs> ez nu, nun gero ba, patu nun, geho, patu nun. <laughs> Bino, arahun itzan patu gabe, eta bitu, gorri-gorri <risa> inan beha jatxatu nion, zan nion aitzu. Ola eta eh? nik ikusi bitiartin, hemen zer don, nik ez dut patuko. Eta zantzien ez ez lazaleazi gelditzu, eta ikusi. Eta egia zan, niko hausarte izan du nitzan, ze, ez dakita marroa, ma bat izango ginean, karo, denak zine mesortzi urtetik, ogeita bi urte bitiartin. Eta zeon beste emakume bat, nini bino zarrago, eta ni. Biak zituen berrogitabetsi, tanik berrogitabi. Eta bilekin ginean pina modura, eta iru urtiak ingeritxun elkarrekin. Eta pagatu zen hori? Bai, patu nun, patu nun, bestela. Bestela saio hau entzuten eta Eta edurne horri lotuta, eta guk elkarrezketa prestatu dugunean aurkitu dugu zuk esandako eh saldi polit bate eta illa iritzi berdinarekin seitzen zuntuta Bueno, polita baldi bada botatuztela zen <laughs> <laughs> sentzenun. Antzerkie egiten dudan bitartean nire arazoak ahaztu eta beste pertsona baten arazoak antzezten ditut, baina eraberean nire arazoak konpontzen laguntzen ditorrek. Nik nire bizitzan negarra asko egin dut, baina negarrez hasitakoan ezinuen gelditu orain antzerkiarekin negarrez hasi eta gelditzen naiz. Negarra, malkoak kontrolatzea izugarria da. Izugarria, bat jarraitzen du izugarria izaten. Eta da, halako plazterra, tze, <coughs> ba, e, esan nun bezala, eta jarraitzen dut berdin-berdin pentsatzen, e, normalki e, tokatzen zaigu gure bizitza bizitzia eta hor mugatzen da, ez? Bina antzerkiek eta izun aukera da, beste baten, mundu batin sartu, eh, neurri batin, claro. Eta ein zuke ingo egoera hortan. Eta ba, hori da. Szati zute, eh? hondo kan jarraitzen du izaten plazer hundilla. Hundilla. Eta malkuana, negarrana, bai, bai bizitzan zu astentza negarrez benetan bertzulako hastentsa sotinka ta zintzu gelditu. Eh, iristen da momentu bat malkoigabe gelditzen zela eta isildu itentza, ezpino. Eta antzerkeian berriz, zu neurtzen zu, zu ustentza iritsi naizun, zu bizitutako mina noa ino, nahizun, noa ino eh, hor naizun, eta hor du da, oi e podere bat. Bakizu ba, nahitaren negar egiten? Bela? Nahitaren egiten baakizu? Bai. Eta aktoreatek bai. nola egiten du nahitaren Bueno, nahita, nahita. Probokatzen, sean bai. edo? Bai, probokatzen. Ba, zure barrurara esartuta. Ordu, bizbaporo Zuk... begilan ematia eta hori da, hori denak ez zurradia, ez? <laughs> ez, nik ez erabili, ez dut berri zen, guain arte bintzat. Eta, jo, ba, ezateizu, et, denak tugu gure penak, gure pozak, gure tristurak, et ordo, orrea sortzia, eta ordun horre asartzia, eta azal eratzia, pixka bat zu behartzen nainia. Niko batzenaz... Laguna erko bat, beharretu, pixka beharretu eta gero arte hori itxarretu. <gülüyor> Karo, oi da, oi da, zuk atera arte, zure penak eta zure eta horrutzi. Eta pena bat benetan bizitzen ahiz baldin mazta momentun, oio zintzun eurtu. Ez. Txateratzen erin atera itxenda. Eta gainea suerte bada, lortu ezkio zure penak ateratzia, iru itxentzait... Aberastasun handi bat, ez? Eta ordun dut, e, guain goa txenitzen, lez honin genuen antzerki batetaz, zuaitzak e, zutik iltzen dira. Eta hori genuen, amona baten papera, personajia, ez? Eta bagenuen, e, biloba bat guk zain du genuna, eta guk hasitzen lagundu genuna, binozen kinki bat. Eta ordun lapurretan, eta ibiltzen eta ationak bota intzunetxetik, eta amonak etxekin. Eta handik urte, urtera Kanadara jontzen bizitzera eta nik urtea baitan bueltatu intzen. Eta zetorren berriro engainatu naian eta laportu naian. Eta amonabeak e, bere kutsuna izanik eta bere bizipotza izanik ne honek botanu etsetik. Eta momentu hortan behin bota ta geo nik itenun ibilbidea estenatoki alde batetikan beste haino, Zen, enz, bakarrik esango gizu, etzaiotane beste aktoriak, bineo, kidek, kideak bai. negarritzen zuten. Ze zen, intensidade batekua eta karga batekua, bani beste aldera iristen itzanako, ez malku bakarrik, baita mukiak erortzen zitzaizkidan. Ze zen, persona bat puskatzia, ez, barrutik, ze, zuk, zure familikua, zure ez erditua, bineo bai, Iaia, seme alababat mino gehiago, matjatzen da, ez, normalki bilo biloba. Eta zuk bota beharra izatia zure txetik zen momentu bat ikaragarria. Ba, ez dakizu ez, zen bat kozatzen hon. Zen? Mondo <risa> <risa> guzian, egarrez, zuri itxura iten, baina disfrutatzen. Bai, bai. bai. Aizu edur, eta esan dugu, berroita bi urterekin saltoa, donostiko eskolan sartu. Taipatu diguzunarren, iturriotze zure osoan eh, erriko bestetan beste eta biltzen zinela antzerkian, mm -hmm. gogoratzen duzu garai horita geroko eh, zure estrenua, edo? Bai, jo, ingenun, lehenengo, lehenengo emanaldi ja izan duzen, los figurantes, egin genula, hola jendea aurrian ez? Oh, eta izan txen, nik uste dut, momentu hortatikan, ja, hoi izan txen, satia, bueno, banik hau da nahi dutena, ez da iruilea bete besteik etzin pasa, eh? O sea, izantzen <laughs> muestra modura, ez? Izantzen, Eta ekuztia jendia han eseita inork aldein eta bukatu eta gaintik antxalotu in, inindutela. Zer, espero zen unha, jendia galdeitia oh. ja, erria, no? Ez, <laughs> bina oa, izantzen izantzen ikaragarria, ikaragarria da ez dakizu, ez dakizu, ez dakizu izok oso Berrogei, behin berrogei urte eta sartzentza ja, sartzen beste zea batin ez, beste onda batin. Eta hor, ba ez dakit, zure begiak zabaltzia beste mundu batea. Oain dela gutxi ber, berdina esan diate, berrogei urte batean lagun batek, oi esan dit, berdina, ber, berdi, bai. berrogei urtekin begiak zabaldu zaizkiola. Bai, bak zertekan, e, ff, bueno, ezak, kasun, ez duzertekan, bueno ez dakit, nire kasunez. Ja, berregoi urtekin, ja, bi alabak e, jaiuak, bueno, ja, amairut, amabost urte zintxuztenez. Eta astentza beste ondotze bat edo bizitzan, ja, gauzak beste ritmo bat hartzen dute. Eta orduan zatentzu, aber, tanikoen zein berdut. Ja, humik, ja, hartzen dute, beraien biria, ez? Eta, eta zu, ze emakumiai tokatu zaigu, eta tokatzen zaigu, Zara, deneko balio berrizatia, eta hain zizien, tokatu zin, denetikin berra ez. Mino, iritsi zen momentua zantzui, eta guai. Eta berra, berra, ze zerbaitin berra ez? Eta hola izan zen, nere kasu. Ta tartean azaduz izun, hogei ekarri etzun seme bat. Bai, bai, izan zen beste pausa bat. <laughs> ze hor sartu nitzan, itea nik asmatutako zerbait. Entzule isango jogu, bono zure lam badela, bakarrizketa badela, oi hartunen askotan antzestu zuna, eta bueno, ez oi hartunen bakarrik, ze gaur esan deate, ah, izautzen dute, azpeitire torri zan dudat, azka, eta, orduan, herri askotan intuen lana dela. Oi. Bai, Euskal Herri guztia jitu du torrekin. Mm -hmm. Nondekatena bai, ta... zen honori? Bai, bazen, eh, gazte txeko gaita urrena eta nahi zuten, ba, zer batzin, antzerkin mundun edo, bueno, antzerkin mundun ez, Karo, bi alabak zehen zeuden, eta norbatak esan ziotela, egitu, zertekizu zure amai esaten zer itia edo? Eta oso kuriosua zen, ze, karo, nire alabak, amairu urte zituzten nian txerkelan hasi nitzanin. Orduan zen, bat beak ezagutzen etzutena. Eta bai, adin hortan, berrogeikin, beste pauso bat ematen den zela eta amabostekin, bizitzen daba, egurasun dikanda kasun lotxa hoy edo gurasongatik ez oso eta sinitsanin sada zite da ama patetik yonko eh? sa ama penosa eta eh? hizen eh? bai bai bai bai bai eh horabio txako horabio eta aurrera hori esaten dio zure futbolaren horrek <gülüyor> <orai. gülüyor> eta zarrenak e bai ordun lotxa puntu oi ez eta geo oso so, mitxia izan duzen, urtian baitan, alababeak etortzia zui eskatzia, antzarkia ikia, bere lagunan aurrien. Bai. Eta esan bai, bain dut. Eta gaintikan, egurra emagoizu, et pixkat. <risa> Eta egin jazan, ogin ikarretzun zemiak, ez dakit gaztiai egurra ematen joan, nik uste dute neurri bati, gurasoi, gurasoi geio ematen Geio ematen jo... Bino, bueno, bi munduk lotzentxu eta hoi izan da, nire bi alaban erditzean ondoren, nire erditze eder goxota plazerrezko bat. Oain, Beste, arre. Gordetazu, unai aurre amaren urteetetzea daro, nola jartzeu? Bai, eh? duela mabostegun, ba, seguraski, zazpigarren aldiz indut eh, errenteiko euskaltegilan. Ze, bueno, gustatu zen hainbeste, karo, beraieke ikaslen muimentua ondila dute, eta ordu du noiz benka, berriro, inditen dut. Eta egia zan, pixka bera atemporala da, eh? Bai, bai, eusen momentutako bale jau. Ba, bai, <laughs> eta izan da arron guztagarrila, baineretzat eta bai beraien txatu baitaren. Galera nuen edurne, ea bai. sentxazioa duzun, edo esango zen nuken, agian zure urbilenekoek ere esan dizote, Eh, antzerk egintza deskurritu eta gero beste pertsona bat hota izanen. Ez, ez hola ez goguan, hori esan hautenik, binoz eta berri zen, nik badakit e, ni beste pertsona bana zela. Nik beste erabatea bizitzen txutela gauzak. Hmm. Binoz, ez bitu kuriosoa da, era binoz ork holako e, ikan esan. Ba, lehenengo abestia jartzeko ordua, aietu gatiu, eta saioa hasi aurretik enparrez duen duga, eta izarren hau txan la buena. La buena. La, la, la buena, mirai, la buena. Bai. Hortxe, Xabi Orlete eta Mikel la buena pilek las bonas, eh? Baina, bai, eh, zertik aukeratu zua abestia bedurre? Ba, oso barneraino sartzen kanta hau eta pixkal bidaiatu iten dutenik e, kantanekin. Guatzenaz, ba, gure gara janitzen kontzertua, kontzertu ideiak landestinuak, eta hor dut, kantak entzutia, ez da jaur bezala hartu eta hmm. e, bilatu kantata entzutia. E, zen zen dut, bat eta hor e, dut, hor dut, hor dut, hor dut, hor dut, dut. Bagoazen, unkitzea pixka batean. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan ustegabean, Noiz bai gine aden gu ernai. Eta horrela bizitzen gera Sortusta sortu gure aera Adenik kartu gabe Lanna eginaz goa aurrera Kate horretan den batera Gogor kiloturi gaude isonak badu ingurulatman menperatzeko premia burruka hortan bizi da eta hori du beregia ekinta egin bilatzen ditum sayatze hortan ezingel ditu eta Bide ilunak nek ez aurkitu Lege berriak noiz paiter ditu Hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu Ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izanetan Artzea, eta indarrak hongi gure sustraiak lurra dilotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, bukazioa lega etzatartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukana daki eukitzea zein den ona. Bere premiak beten nahian, beti bizidak izona. Guere zerbait bagera eta gauden tokitik emendik bertan. Jaia gaitzen ikusten, ame baztertuz bertan, hasizikinak beingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea. Naturarekin bat izanetar Arremanetan zartzeak Guzortu ginen enbor beretik Zortuko dira besteak Urruka hortan iraunko duten Zuaitz arda aukeren jaber aiki Eta berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak Gertakizunen indartar giz Gure ametxak arrazoi garbiz egizta... Ba, hemen txeaia, edurne agirrezabalakin e, berriketan Antzerkiai buruz, ba, ia Oain arte antzerkiai buruz, penai buruz, humoriai buruz Baina, telebista eta ziniare probatutakoa, Zadur, nahi? Ne? Bai, nahi. Eta zure burua pantalian, hori ikusten da? Puh. Gaizki, gaizki, bueno, ez pantalian makarrik, e, antzerkiak bat jodnik, grabatuk, segura eski, guztia etxian dut, eta ez dut, ez da sekulen ikusi. E, beti lotxaro mateizu zure burua, zure burua ikustia ez? Eta gainea... haiz <laughs> isen... Lehenengo goen kale juten itzanin, nire, bueno, konplejua, hagoi da bat, zugurra nahi zan du da, ez, a, Kristona dut, eta hor du, nion du nitzan, al loro, goenkale eta esaten nun, haber, ze kamara grabatzen ni beti frentez jarriko naz. <risa> <risa> tardun, nire kezka guztia zen, zera neotia, hor du, ikusten nun argi beha piztu, eta txak, ez? Garen itxakotunatzen, alde guztetatik atetxe zut, izutela. E. Eta zui garabatzen etxatxusten inai, besti iriai dia, bino, zu batzen txatxusten baita ere. Eh? No, eh, Garraitek sumatu zizunari. Ez tutuzte. Ez tutuzte, eta <risa> Esker... eskerrak izango zuten bestela oi, aizea iteda gaizu, hau. Eskeragoen ja, kale bukatu den ja, eta ia <risa> <risa> esan dezakezu. <risa> eta ikusten da, monitoretan ikusten da, errepikapena, ez? Haikusten nuen, ni, ni bai, zea, Karizkara jarri, bineo, saietxetik hartzen ziten nien. Da, noiz Zain. kontuatu zinen hortaz? Ba, urrengo nien. E, lehenengo egun imabandekan ez dakazu konfiantziketan itzan monitoreta ikustea jun. Bine, bigarrengun, sano ba, ikusin godu nike, eh? besti ju ninten Ba, nire jongo naikustea. Ikusin nuen nintzen, ziarka, ziarka hartzen zitenla, eta Da, nola izan zen, kartzin bat egin zuten edo zuan nintzen, zu horkeztu e, zinen e, e, ara? Tallerrian, arte esteniko tallerrian. Azal duzen, anuntzillo bat, ba, figurantik bertzila, eta sauna baxo ningunaz. Karoinetzako jostalio bat edo jostatzeko modu bat zen, mm. eta hola zen itza. Eta pantaia ondia ipatu dugunez e, lasa eta zabala pelikulan ere parte hartu zenuen? uen? Bai. Hori beste historia bada. Bai, bai, oi, oi oso gordinat, oso minberia izan duzen. E, Ni nitzan e, zabalan ama. Eta, bueno... Ba or, pff, gauza gehio sartzen zin. Etzen ez lanbide bat, guztoko gauza bat, zen geok bizitutako, bueno, geok, meraieke gehiena, ez, bineo, e, egoera hoi bizitu genuen. Eta ordun dut, e, interpretatzia mina hoi uf, oso, oso gogorra izan duzen, oso gogorra. Eta grabak eta beha, e, figurante hartin e, bat zeon, lasan, E, e, e, Lengu sopropilo bat, e, bai zean aeroportun bai kampo santun jipoitutako bat, mm. eta bea izen figurante bezala nahiten. Berak nahi zuen? Bai, bai, bai, bai mm. beha nahi izan zun, eta eta zeon, buah, ezke, negarrez bukatzen zun, enzaio bakotxin. Eta nola prestatzen da, dibi dezkazu horretan, eh, norberak nola prestatzen du bere burua ez, eh, no? Razien esan diguzu enegarragin bardenean, ba, jozure barrura, baina kasu horretan e, Euskal Herriko jende askok bizitako errealitate bat zen, etzen on oso barrura joan beharko? Ez, ez, ez. ez Gainea, oso kurioso izan duzen grabak eta momentun, e, zuzendari jabeak esana, ez? Etzen laiaia ensaioik inber? Etzen inber e, e, ertsainak Ze, a, e, kargatzen txutenin, etxen nintzaiatu berrezer. Norbeak bazakin ze, ze egoera bizitzen egin zen. Etxuten ez da porrakin jo berrikanen. Mm -hmm. Orduan, zen, uah, ateratzen zen ezer esan gabe, iaia. E, behin ze hartzainak porra eskuen hartzen bezala dena, mundu guztia bazakin, ze, zein bertun. Ze bizitutako histori bada, ez? Jo baigarabaketan, etorri zen, zabalana, eh, arreba, eta, ez dakit, girua beak, girua beak jartzen txizun egon eh, bertzen egin tokilean. Eta zara, antzerki egin za, telesailak, pelikulak... Ez, antzerki egin, antzerki Antzerkiko denek esaten dute hori, bai, eh? Bai, bai. Beste zea bada, eta nik askotan esaten dutez, nik bakarrizketa asko iten txut. eta aurrin jendiak ikusten du aktore bat aurrianez, bine honik ikusle guztia ikusten dut. Eta ikusten ditu beraien reakzi Beraien gozatzen ebaldin madia, goza, e, gozatzen haidin momentua, bestia osabalka ebaldin madia, bera osabalkare ikusten dut ez. Eta ordunda dut, e, e, jendia just, juten da espektakulo bat ikustia bine, baina baina zuke ikusten zu espektakulo bat. <risa> baina? Bai, eta erdoen... Batmokiak entzen... Bai, ba, eta... Eta... Eta lehen esan duguna... Ogi ekarrietzun semia, ez? Ba, zilborstean... Kanta jartzen denin... Hor, jendik negarritzen du. Jendik guztiak negarritzen du. Eta kanta bukatzenen Bezain prontu... Ni semikin semiki egiten astena zenin. Eta esaten txuten Bi esaldi... Parrezdo jendia. Eta esaten dira zu... Negarrez da denean... Iztorrai... <laughs> eta... Sentitzen zu... Lortuzula trasmititu naizuna iritsi dela. Hoi da sentitzen dena. Eta horrek lehen esan dut da podere bat. Jo, isugarri. Bueno, ni ni nik hola bizitzen dut, eh? Eta bueno, lezoko erratsa zerkitaldiekin e, parte hartzen zuit, jentzu zure lanak, bakarrizketak bai, eta zuk esana da baitare e, bakarrizketetan Aurreko momentu hortan falta motatzen zula taldia. Bai, bai. Geoia astentzeanean ja ezets, baino aurreko bai, bai, bakar da die hoy. Eh, izan e, telantartin, teloian tertin zaudenin Jo bakarrik zaude eh? eta jenealin ba e, itxoin inberizaten da, ba jenea sartu bi tertin, ge opiska bat itxoin eta hor pasatzen da ordola orden bat eta ordola orden hoy. Bakar bakarre ke krustia. Da zatzen zu bakarrik mundu naurrin, ez? Eta tarti, hoi, eh? tarti hortan bai falta motzen dut. Zetan, Zek, taldian izan, bueno, animoro, lasa. Bai, bai, bai. Edo ikusten txu batei zapata falta zaizkijola eta estiula aurkitzen. E, e, Baina da beste, beste zea bat, beste babes ba bat. Gio behinatera eta hor ja ez du talako bere bentaja bakarrikaitziak. zerbait bat baldi bantzai zu berriro atxakajun berreskuratu, edo, bueno, edo beste zerbait zartu. Karo, taldiana dian izanin, errespetatuin bertzu. Bai, texto bat, eta bai aierabatez. Baitu bere bi, bi puntu oike. Eta bihartzungo entzule jakingo dute, baina gehiagore baditu gunez e, marido min gizara ba, bihartzunez. Hori, ba, ba. hori batez. Jo. Babai. Babai. Ba. Ze... Bueno, ya urtiak, ya urteak nula lenteerota no ikuste, baina aurrak teke ja ba, oso gustokoa zenez, ba se acabon, gabon gabinor basaltzia ta lenteerotia ta eta guan eta... proposatzia ja garaionta, ja Maidi Dominguizati, <laughs> Criston Fosabantzit. Eta ke ja san ba bahatzeaka ja manau. Ikusi tau mixe Bueno, ilusioa, bai bildur pixka bate bai pasatze dute mike, <risa> <risa> dia, <risa> bai. Ikuste baiet. Y yo tsendia zea bateki. Tensilun. Bai. Quiero esbio que yo me oso oso politi izandu da proposamena eta, bueno, piurte zin dut. Ta hori zer da? Antzerkia, atxalde pasa, aixialdia, zuretzako zer da? Ausolana. Azken finin... Maridon mingikin edurnean barruka aurratetzen da. Huan dik ez, huan dik da oire. Huan dik, atzeak ajon berra duguta. Baina, bai, lehenengo urtia izan zen, ez usteko bat, bildurra, bildurraen neun idik ane jongo zen, berriro deitu ninduten, eta, bueno, azkenekuan, Gehiagozatu dut, eta espero dut, berriro ditzima naute bintzat. Segur, bai. Asko zegeiagozatzia, eta... Bino, beti da... zatenzu zu bai, ezta ezer, ezta ezer bino, denak du bere magia, bere ritmoa, bere, bere denbora, eta hor, hor nolapate txertatu inbertza. Sartu bertza, engran ahi hortan ez? Eta, bueno... Niena sinjuiz inor bino torpiago, bino berdu duten ere denbora baitare. Eh? Piskat dieselnaz. Eh? Beti lortzen dut bino berdu dut eta ber, illa hirugarren gun duten gozatzen. Diesel baino todoterrenua. Ba, goi oh, bai, eh? Ze. Ikagar, ja gaina ondi ondi joitakua, eh? <laughs> <laughs> Errua ondi <da> ondi <ondiondia> joitakukin. <laughs> eh, oi hartzen go helduen antzerki zuzendari etzaitu gustatzen esatia, bino kidarilla bazea. Bai. Toterran oan guidari ja. <laughs> Zemus la noitan. Osongi. Osongi, egilea san, jendia goguakin aibaldin bada ilusiukin. Jo zerrexaden. Zerrexaden. Eta gainea hobeitzen autea esandako guztia itzen dute eta ordun gustagarria da. Oso, oso. Orain zeniko astoratuta gabiltza, ze larun batinda, Eta beti gertatzen den demezela, azkeneko momentu niru hitzen zaitu, bueno, ez dela zerra terako, baina uste, karagarri lan politxaterako dela. Elkarrezketa prestatzen arikinela mirarik esan dit, Lotxa galtzeko ariketa gaita ituzte eta esan du, galetu erdigu, nola galtzen den lotxa? Zeku oso lotxatea gaitu. <laughs> ja, <eta>, <laughs> Zain da lotxagaltzeko ariketa? Bueno, lehenengo itxenduguna da, lehenengo ariketa mudura, eta da, pixka bat, eta ez lotza, bertigua, eta dena galtzeko ez, ta da, estena tokilean aurki bat jarri, eta banan-banan denak pasa. Eta uzten da lan libria, bakotxak nahi duna. Ba, eta batzuk, badia, ba, isili-xili elditzen dinak, beste ekiseita jarri eta kontatzei zute bere bizitza, beste batzuk, eta horrek iten du, biskabat, e, bai, tokilea aldatu iten da, Ez? denak altura berdin iman gaude dena berdiña gea biño bat eskailera bat goro silotzen baldi da ja beste toki baten jartzen da eta ordun nikuz dut oi dela fiska bat lotsa galtzeko hombre horrekin bakarren eztsu lotsa galtze eh da hasiera bat hasiera bat eta ikusten zu zuzu bildur guztiak ondokuke batula eta lotsak eta denak ez eta nola azken fine nahi ez dena pasa berden din ba Ola, ola azten da. Ixili-xili galditzen den hori, hori ere hausarta da. Bai, bai, noski. Eta zantabai, bueno, baninaz alako, eta taio zer gehiagoa teratzen. Eoten txoa, eon, eon, eon, eon, eta alako bat, ba, ba, ba, da bere denbora. Ta Zaske fini denbora bado, ez? Eh? Pasaz haizue, noiz bat, e... Kristen txikristen txorraki jasen bete, baina. Ibal, e, klase batian ez, denak pasatzeko denboa ekez, eta, bueno, da torren aztien seitzuko eta ariketa baten bat azaldu ez, ez itxetik ariketoiz. <risa> <risa> Sekreto bat esango. Eh, bestik, bestik ez dakiten azakortzen. Mino, niko ibai indut. <risa> <risa> Az bat ez du behirari. Bai, niki indut. Zegaur regune, maim beste urte amanta, eta horratzen, zen ere apostu fuertina horraz da. Zer, bakarrizketak itia eta zunaitzuna esatia, oi da lan bat, bino, zuzendare baten aurrin eta kiden aurrin, uandikane nik lotsak bat jut, eta pudoria, eta zein ez jakikia, oiz, ez menperatzia, oi, oso gorra da. Eta arduan, ba, bai, gaur egune, nikolakuk bizitzen jut. Antzerkia terapia bat izan daiteke? Niretzako bai. Niretzako bai. Norbere buru topatu ba. pentsatu hausnartu. Bai, ba, ba. ba, eta... Ba, ez dutasunak bizitzen jutzen bezala, baitaregoz amenak. Hmm. Eta beste balore bat hartzen jut, eh? hartzen juzte eh? gauzak eta egoerak neretzako terapia ikaragarraia Aitxuberza izapentsatzen. E, e, Ikera fundatutako zena. Ikiten <risa> un antzerkia, eh, soi, ah, bai. <risa> urtetik urteetik amaika urtera baitarte egin genuen bai, bai, Hendaiko deko talde batean. Galdetu diot bere hitzaiteko moduagatik ikusten zelako askatu egiten zarela antzerkian edurnez. Oh, bai. Bai. bai. Lotxasko gain ditut ututuni antzerkian. Asko gainea eta <risa> bestetan, ba, gauzak tapaturo gorde eroite mali matzuzu, han ezintzu gorde. Ze horre mugatzen nahi za. Ze mateta e, mugatuago egon, orduan ta herramenta gutxillo etzuzu. Mm. ba, nahi eta nahi ez. Moga kaportu. Hoi da. <laughs> Sango dugu, aste buruan, e, hartunen, bi emankezun ingotzu zutela, bai. e, kalen nagusia ama lau. da. Zer aurratuko jaurratuko Beno, bada soto baten e, portera, esango genuke, edo, bueno, e, zaintzalle baten, inguruan gertatzen di, bueno, hauzoko, e, hauzoko ez, etxe bizitzako bizilagunak, mm -hmm. nola handikan nahi ta nahi ez basa berduten, hor ba, e, nabarmentzen dia ba, bakotxan bizitzak eta bakotxan arazoak. Estut gelle sango. Hasta que eh. Joaquin iba sote ikuste Jon zutelako, utelako uh -huh. eta aldezaurretik esate dizuet osongi pasako zutela. Ba hortxe. Eh, gonbidapena ina eta aurrengo abestilla jarko dugu e, beste Mikel bat, kasontan hontan Mikel Marquez eta zure begiek zertikan. Ba, honek beste garai batea ematen holako eta in xuxen Sevilla 12 kartzelako eh, kabina batea. Ba, goazen ba, <fartos> Urontzi bat naiz, nora ezean dabilen urontzia. Milarroken kontra dut baina beti korronteak zure kostalde taran aram. Zure begie mintzen aute. Niretzako naiz din duke Sentimendu muga ez dina be, ez naiz ezer Zuga sartarako bizi Bizitza hontan ditudan elburu guztiak, ez tira ezer, lortuz gero, zurekin konpartitzen ez baditut. Zure begie bintzen naute, zure hauak, belturtzen hau, Genti Ba ortea dugu zure begiek abestilla Mikel Márquezena eta edurre kuriositate bat e, sortu zaigu elkarrizketa prestatzen aitu geanean eh zu futboltzalia berezea edo alaba futbol jokalaria dela Alaba futbolari, futbolaria dutelako Bai, orregatikan Ordutikan zenbat partido ikusi dituzun Ba, esango izut, bost urteki nazizela futbolin eta hogeita marbeteko etxu aurten. <risa> Eskola amala urtekin nu, utzi nun, bino ikasi nun, batuketa. Osa, hogeita bost urte dira <risa> <risa> futbola ikusterea zela. Eta hoi hartzunen zara, ala baduzu ere zene? Ez dira, e, alaban jarraitzaia. Eta alabak nola, beti hoi jokatu dun, ba, hoi E, jarraitzalea. Eta lehenengo maile araioko alda? Oi nik uste baiet. Nik uste baiet. Hain e, arte intu, induten kanpainarik politenetakua aurtenko izan da. Lengurtean ideia mm hilozin. -hmm. E, eta nik uste dut lengurtean etzutela lortu albazeten osurduri jarrizilako eta etzutelako sakitena iin. Etzuteni. Bina urte bai. Horten naizta ez izan oso partido politia madridekua laubikin etorregin anonea. Eta igandeko izan zen mundiala. Orduan, e, gora kalkulatzen da ona zea, han bita e, oitztak anpoko golak ez da izen babali jauta. Ki eba, kie, arrontxerranaz, nik haitzen dutena. <laughs> Espezialistazko daude, eh? ba, dakitenak, da zen aire haitzen ba, dakit, e, golak eta ze balilua duten, ez? Bino ez, kalkulukitien ez. Nei beti gustatu izan zait, bea ondo ikustia. Eta bea fubolaigabe, uain arte bintzat, ez da ezer izan ordu. Bea fubolaia izan da, ta. eta utzi nau jarraitzen, ze hoi da beste kontu bat, ze beste alabarek irolaia da. Dai, eh? Begaraian, futbolien ibilizen, bia izpakaituzin, oi hartzunen. Bino, zarrenak etxin duzten partidok ikustea juten. Eta nahi tokatu nau? nahi tokatu nahi lasarten mitxelingo fuboltzelaian, beak jokatzen, beak pentsatu zitsian itzala, ni gordian, arbol baten atzin, partidoa ikustene eh? Mino gordian. Taitortu diozu gaur egun. Ba, haik, esan izan dut jot. Eta, guantzean eskaladan eta ibiltzen da. Taio gustatzen. E gustatzen ikutia. Nuski, zeak, urduri jartzen meni jot. Bueno. Eta, asiran zuke Eh, ez bad ohi utzen partidutan buruko minekin batzet. Askatu inbertzu. Bo, noski. Beste estenatoki bad da. Eh, ez dakit. <laughs> estenatoki, keba? Keba? Horrestu ti horrentzat. Bai, animuk jokala jantzakodia bino ez ez ez, ez beste ba? ta beste escena. Keba? Ohi estan txarkilla. Tazuak zu go lusoria egiten. Ez dakit, eztu tiño izola <laughs> probatu? Biña zeuru aterako litzaiakela. Kreatuko estatuia izan <risa> <tian>, zinen <ez, aurreko> randintena, daute. partiduan. Eh, ez gaurrez, gaurrez, gaurrez, gaurrez. Eskañia enchungo balu nere zuzendariak, bueno, bueno, si hortuko liki, Atosantxi ensaioa genuta bieskoa bukurutz guturztatuta hala saten. Nulla daga zu hautza. Hautsi ja besteaude. Saion bai partido eduki dugu tabora. Bueno kristaproka bat hazin. Ibitxekau mi bezala. Eta zepolitxadeen eh, jokalarien gurasuen arti antzuten ba, harreman, oi? Bai, bai. Bino, hoi da hoi da fingi ispillo bat, eta da neskak beraien artin famili badilako. Dia izugarreak. Badute rollo bat beraien artin, eta hoi nahi edo ez hoi pixka bat atera da eta, bueno, gertu enagura zugea, eta... Importantea eta, da e, alako gironean lan egiten duen talde bat, herriarentzako. Ba, hai, herriarentzat eta edo zer gauzatako, eh? Edo zer gauzatako. Eta txerki jantzat, nahi ta nahi eskua. Nahi ta nahi elkartzen eta bizkarrak eh, onduan jarri, ez du ezer. Ez du ezer, hortan bai... Hoi bai dela, eskola bat edo lege bat deneako, deneako antzerkirako naita ta nahi ezkua, eta taldeko lanetako nahi ta nahi Eta gainean nabaitu iten da, eta hazi iten za Eta dur nestizu, galdetu, gaur egun antzerki gintzaz bizizara? Ez. Ez? ez. Zoritxarrez. <laughs> ez. Bai, zoritxarrez. Zoritxarrez, kostatu kolitza edak, ez. Baitare sartu koliak beste moimento batin, ez? Beste, kezka batzutan, beste... Eta... Ez, eta ni... Damaskiten ere lanbidean, hogeita urte espero dut... Eta bihar naio, bihar pasatabino, gor jubilatzia Eta bai horrek eman emanaunei jaten. Bestia da, ba, gehi bat. Da, bizipoz bat, esango genuke. di gabe, diruaren truke itzen dut, ez? Bai. Bueno, zenbait gauza, ze orratzeko adibidez ez mm. eta bueno, badi gauza batzuk ba ez, ez? Eh amater modura beste batzuk nik bakarkak itentutenak, hoik kobratu egiten ditut, ez? Mm -hmm. Bino bisitzeko añas. Ez. ez. Badago Euskal Herrien antzarkigintzas bizi den aktorerik? Bai. Asko. Bai, bai, bai. bai, suposatzen da profesional dingustiak hala izan ber dutela. Suposatzen da, zuke esan duzu. Baina ez izateak ez duzen nahi profesionala etzarenik. Horjean, asartuko zehen, nire <laughs> burua usteik eukit jutu eti. <laughs> <laughs> bai, oso zaila da. Eztendu. Bai, mirari. Bai, bai, bai, bai. bai eh, Esatela erintzen musikonek adirazten dula saio amaierara iritsi garela durne. Eta amar galderari erantzun beharko diozu motzean. Bai, arragistro bai? bai. aldatu. Hainan antzerkitik teleista edo motzu oro. <gurra> <gurra> Au da lehenengo agustor egontzara ikaragarri. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Gorrilla ke xa merkatut, ez? urdinak gaitu izan dugu ta berde. <gurra> Zer da zuretzako berdintasuna? Ba, pertsona guztiak nahi dutena ikia. Ispilio aurrian jartzen zaren ze ikustenzu. ikusten zu? Enaz, askoik jartzen. Jartzena azenin, beti diferente duen pertsona bat. Ta honditzen zaren zer izan nahi duzu? Ai, hain txiki jena, ez da ingaztiago ez dut pentsatu bandik. Izan zu erreferenteikan, norren esateik bai? Antzerki mundun. Bizitzan. Segur askin ere, ama. Martxoak zortzi azarako gaita bost, Ze, zer dira? Ber dira, ez dira ber. Bai, momentu baiz, li korritzen dut urtero, eta martxoak zortzila. Gutxinez aiazteko, hemen gaudela, eta gu garela, bai. Gana eguna bukatzian, etxeko giltzak eskuan hartu, atia zabaltzen astentzean ze pentsatzen zu? Ai, ze ongi, ze goxo, etxia. Eta mendikateratzen zarenean zertan, hasiko zara pentsatzen? Ba, zaspitan dakaten, <laughs> zurrun bilotaz. <laughs> <laughs> Amarretik zen bateko puntuat zile emango zen joke, elkarrezketa honi. Bueno, zen partetik, eta egonazen goxotasunakin, amar bat. Eskerrik asko. Oh, zuei. Artengo media izugarria vai, da, eh? Vai, bai, media taleotar du. Bai, <laughs> <pristana. laughs> bai, bai. Badurnezuk ere galdera zu, Zagit, <laughs> jo, bat utzi berdiozu bi aste barru etorriko den Amapola Moreari. Ezagiten, okitu sendenbora pentsatzeko orde batean dan. Eh, ba esango diot zuek esanazuten gauza bat. Eta da eh Ze nolako loria sentitzen den? Ara, ez du guen joizolako balderarik euki. Ba. Ba, Zuek emantzute biria, zehiruitu zaito zo aldera politia eta berexila, eta, eta azken finin, denak lore batzuk galako. Hmm. Hmm? Eta argita garbi euki berdugulako, eta gainea eakutsi berdugulako. Ba, bixi, galdetuko jogu. Hori da. Hama bostegunea, hemen txexiko den gure lagunai. Eduberneak girretza gala, esker gasko. Zuei. Me esker. Eta, bueno, ba, erritikaran ikusiko, da? Vale, placer bat izan da. Erdin. <laughs>